Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nesta'inu wa nesta'firuhu wa nu'minu wa natawakkalu alayh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu alla ilaha wa la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad wa barik amma ba'du A'udzu billahi min syaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal 'asri innal insana lafii khusril illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau biṣabr. Sana'allahu nazik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi Man salakatariqan yaltamisu fihi alman Sahalullahu lahu tariqan illa jannah qala Wa kamakala sallallahu alaihi wa Sampai manalah Hmm mana Ayat ah, itu sampai mana Soalan empat Ap, Nih Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu SWT kerana Allah SWT masih lagi memberi kita taufik Untuk kita datang ke sini Untuk mempelajari sedikit ilmu Mengenai <coughs> Haid istihadah dan nifas khususnya Dan juga ilmu-ilmu lain lah yang berkaitan dengan Tauhin atau fiqah atau apa sahajalah jadi buku ni khusus membahas tentang tiga perkara inilah lahir Apa ni istihardah dan nefas Tapi persoalan-persoalan lain mengenai solat misalnya Ataupun toharah apa sajalah Tentang nikah ke kahwin ke atau muamalah jual beli kalau ada persoalan tu boleh, boleh dibincangkan jugalah Cuma kita <coughs> fokus kepada yang ni Tapi kita buka jugalah untuk masalah-masalah lain Jadi kita dah sampai pada muka surat 9 kan Soalan no.4 tu Bismillahirrahmanirrahim Soalan no.4 <coughs> Apakah definisi haid sebenarnya Ustaz? Jawapan Definisi Haid Dari segi bahasa ialah Al-Sailan Ataupun Silan Yang memberi makna mengalir Dari segi istilah syarak, Istilah ulama' fiqah Ialah Damun Jablatun Ataupun setengah kata Damun Jibillatun Ya khirju min aqsa rahimil mar'ati Fi halis sihati fi awqatin makhsusatin Darah tabi'ani ataupun darah semula jadi Yang keluar daripada pangkal rahim Pangkal rahim eh? Perempuan ya ini kemaluan perempuan ketika badannya dalam keadaan sihat dalam tempo-tempo yang tertentu. Biasa dalam kita belajar mana-mana ilmu pun dia akan bagi definisi dari segi bahasa kemudian definisi dari segi syarat. Jadi dari segi bahasa tu maknanya mengalir. Haid tu bermana mengalir sebab apa sebab darah yang mengalir keluarlah cuma di sini dia begitu dia bagi tahu di situ punca dia. Punca darah tu adalah daripada pangkal rahim. Pangkal ni maknanya awal awal tu lah. Bagian dalamlah rahim di dari situ dia. Kemudian dia mengalir keluar melalui faraj ataupun kemaluan wanita lah. <tuh> jadi bukannya dia keluar ke tempat keluar di dia mengalir keluar tu melalui faraj wanita tapi asal dia tu di dalam dekat dengan pangkal rahim tu kemudian dalam keadaan badan dia sihatlah jadi kalau dalam keadaan badan dia tak sihat nanti dia akan ada nama lainlah jadi bukan darah haid jadi kita kena ingatlah dia punya ciri-ciri je kalau uh, Yang selain daripada ciri-ciri yang disebutkan di sini Berarti dia bukan haid Jadi apa yang kita kena tahu Yang pertama itu dia keluar daripada pangkar rahim Wallahualam saya pun tak tahu macam mana nak Apa Nak mengetahui Sama ada dia keluar tu daripada pangkar rahim ke Ataupun daripada tempat lain Itu mungkin Apa ni Apa ni muslimat mungkin tahu kot Wallahualam kemudian badan sehat kemudian tempoh-tempoh yang tertentu jadi tiga perkara ni lah. tiga perkara ni kalau ada berarti dia hit Mana keluar dari pangkat maknanya kalau darah tu keluar daripada selain pangkat maknanya dia, dia bukan darah hit lah ada banyak kemungkinan lah mungkin tempat-tempat lain dalam bahagian tu luka misalnya ataupun ada ketumbuhan ke keluar darah dari situ berarti dia bukan hit darah haid ni adalah yang keluar daripada pangkal rahim kemudian ketika dalam keadaan sihat, maknanya kalau dalam keadaan sahid dia bukan haid lah dan juga dalam tempoh-tempoh yang tertentu berarti kalau melebihi tempoh ataupun kurang tempoh, bukan haid lah jadi ciri haid tu tiga ni kena tahulah yang paling penting, pertama asal dia datang ataupun keluar daripada pangkal rahim, kemudian badan ketika, ketika itu sihat dan apa ni dada tempoh dia yang tertentu minimum dan maksimum. Cuma dalam keadaan badan sihat ni wallah wala saya pun tak berapa faham sangat. Contohnya apakah yang dikatakan badan sihat ketika dia demam tu keluar air betul-betul itu bukan head. Itu nanti saya pastikan. Maksud yang dikatakan badan sihat tu macam mana? mungkin kita kan dalam keadaan demam ke ataupun kita ada sakit-sakit lain akhirnya keluar darah normal macam biasa tapi apakah itu tidak dianggap hate nanti saya pastikan kemudian tanya kepada ustaz ni lah kemudian terdapat 10 lafaz masyhur di kalangan masyarakat Arab yang sinonim dengan hate bahkan ada yang mengatakan ia menjangkau 15 lafaz antaranya ialah ath-hun ataupun tahikun attamsun ikbarun ihsarun dirasun irakun nifasun ini lafaz-lafaz dalam bahasa Arab. Kita tahu bahasa Arab ni dia pun macam kita juga kan Malaysia ada orang Kelantanese, orang Melate, orang Pinang, orang Johor, orang Melaka, orang Negeri, macam-macam bahasa dia. Jadi mungkin setiap negeri tu dia lain-lain kan dia punya istilah dalam apa benda sajalah, bukan head sajalah, dalam benda-benda apa pun Dan kalau macam air misalnya, nanti ada yang kata ayaw, ada yang kata ayang ada yang kata air, macam-macam jadi disini dia bagi dalam bahasa Arab tentang head lah, jadi di, di kalangan masyarakat Arab tu mungkin kabilah lain sebutan dia lain tujuan kita dengan Tafin untuk apa? mungkin kita, takdirkan kita pergi ke, ke Arab ke, kita pergi apa ni, umrah, pergi haji, ataupun kita pergi aa, untuk apa ni, ziarah ke, atau untuk bekerja ke, dan sebagainya, untuk belajar ke belajar di Mesir pergi di Jordan ke, di Yaman misalnya jadi, inilah antara perkataan-perkataan yang digunakan oleh masyarakat Arab yang berkaitan dengan Nahid, jadi kita tak pelik lah sekiranya mereka mengatakan sesuatu tentang apa ni lafaz-lafaz yang disebutkan tadi tu jadi dia bermakna haid juga ataupun mungkin kita baca dalam kitab-kitab 70 perkataan-perkataan macam ni berarti uh, kita tahu ini mungkin bermakna haid juga soalan kelima ustaz mohon pencerahan mengapa dikatakan bahawa haid dari segi bahasa ialah mengalir jawapan makna haid dari segi bahasa ialah mengalir kerana berpandukan kepada perkataan haid yang digunakan dalam percakapan harian bahasa Arab contohnya eh apabila seorang melihat air di lembah mengalir lembah itu dikatakan berhaid kerana mengalir menurut percakapan bahasa Arab hada alwadi ai sala maka maknanya ialah air daripada wadi ataupun lembah itu telah mengalir itu dari segi bahasa. Jadi jangan maknanya jangan jangan kita baca untuk kegunaan dia ataupun dia punya apa ni faedah dia kalau macam kita baca-baca kitab bahasa Arab misalnya dah pandai bahasa Arab kan. Dah masuk kelahau dah, dah 10 tahun dah pandai baca bahasa Arab pandai pandai baca kitab Arab. Jadi bila kita nampak ada lafaz hada itu jadi jangan gedeng oh ini haid ni. Nah, jadi ada juga perkataan tu digunakan untuk mengalir bagi benda-benda yang lain. Menjadi segi bahasa dipakai juga hadah bukan khusus untuk haid saja. Pi pokok juga dikatakan haid apabila mengalir getahnya. Hadatish syajaratu idza sala simruha. Kemudian digunakan perkataan haid mengalir itu pada istilah syarak untuk darah tabi'i yang keluar daripada pangkar rahim perempuan ketika badannya dalam keadaan sehat dalam tempoh-tempoh yang tertentu maknanya dari segi bahasa itulah dia pergi dua contoh di situ dan kalau dari segi istilah syarak ya, itulah dia dia punya definisi jadi kita kena tahu lah dia punya penggunaan tu. Bila kita baca kitab ataupun dengar orang cakap orang harap cakap misalnya misalnya pandai bahasa harap ini kita tahu-tahu bezalah ini dipercakapkan tentang haid ke atau dipercakapkan tentang masalah penggunaan bahasa mengalir bagi benda lain. Soalan yang kena. Mohon Ustaz peraikan takrif istilah haid. Terima kasih. Jawapan sebelum ini telah diterangkan makna haid menurut istilah ulama syafi'iyah. Haid ialah darah tabi yang sebenarnya yang keluar daripada pangkaran yang perempuan. Yang darah itu keluar daripada rahim yang terletak di bahagian bawah saluran kencingnya. Semasa waktu sihatnya Dan ia keluar pada hari-hari haid Iaitu dalam tempoh-tempoh tertentu Setelah ia mencapai Peringkat umur balik Sama lah Benda yang sama diulang Berdasarkan kepada takrif ini Terdapat tiga perkara penting yang perlu Diberi perhatian Darah tabi'i Haid merupakan satu tabiat Terima jadi kepada semua perempuan Maknanya hampir semua perempuan lah akan mengalami proses ni Bahagian bawah saluran kencing Yang tempat keluar anak Tempat keluar money Keluarnya mani dan tempat masuk zakar Jadi bagi wanita Dia ada tiga lubang lah kat bawah tu Minta maaf cakap eh. Dia ada satu, satu Dia panggil dubur untuk keluar najis lah Najis air besar kan Kemudian yang di depan tu ada tempat keluar Air kecil, air kencing Kemudian di tengah-tengah tu nanti itulah tempatnya keluarnya anak, keluarnya air mani dan juga tempat keluar tempat masuknya zakar ketika bersama dengan suami. Dan di situ juga lah tempat keluarnya darah haid. Bererti kalau darah tu keluar bukan daripada situ, dia bukan haid lah. Sebab kadang-kadang kita tak perasan mungkin... Yang kita tahu-tahu je macam basah je, cek-cek tengok ada darah, tapi kita tak tahu pun dia keluar daripada mana. Mungkin dia keluar daripada apa? Daripada belakang, maksudnya di bahagian tubur misalnya kan ada orang dia sakit, apa, berhasil ke, misalnya dia belum tahu lagi. First time dia kena, dia tengok ada darah. Jadi dia pun tak tahu, kan darah tu dah hit ke darah apa, kena pastikan tempat keluar tu di mana. Ya, kalau dia dapat pastikan mana dia boleh-boleh cek lah mungkin pakai pakai pergi jumpa doktor ke ataupun cek sendiri ke pakai kain tengok punca dia keluar tu dari mana kalau punca dia keluar tu daripada tengah berarti ada kemungkinan head ada kemungkinan yang lainlah istihadah ataupun aa, dua itulah tapi kalau keluar daripada belakang maksudnya aa, kita bukan haid bukan istihadah lalu mungkin luka ataupun buasir atau apa-apalah Waktu sihat, yang ni darah haid keluar pada hari-harinya yang tertentu dalam tempoh sekurang-kurangnya haid itu sehari semalam sehingga tempoh sebanyak-banyaknya air, 15 hari, 15 malam Jadi di sini di, yang dimaksudkan waktu sihat ni maksudnya bukan berkaitan dengan kita sakit atau tidak rasanya sebab dia kata waktu sihat ni berhenti tempoh dia itu normal lah minimum sehari semalam maximum 15 hari jadi kalau Uh, kurang daripada satu hari atau lebih daripada lima hari berarti itu dianggap sebagai waktu yang tidak sihat. Di sini dia kata waktu yang sihat tapi kan yang belakang tadi dia kata badan sihat kan? Wallahualam apa kait agak beza ke atau sama. Nanti saya pasti kan tanya ustaz yang karam. Okey, soalan yang ketujuh. Adakah wujud perempuan yang tidak datang haid dan adakah fenomena itu normal? jawapan. Ada juga perempuan yang tidak pernah kedatangan haid seperti Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Puteri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi ini tidak termasuk dalam fenomena yang bertentangan dengan adat kebiasaan seorang perempuan. Yakni perkara ini jarang berlaku pada seorang perempuan. Beliau dikenali dengan Az-Zahra bermaksud yang terlindung dan putih bersih kerana tidak pernah berhaid seumur hidup. Zainab Fatimah ni kan dia apa ni? ketua wanita di syurga. Jadi antara kelebihan ni lah. Semuanya salah satu ni sebagai anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, puteri Nabi Sallallahu dan juga dia akan merupakan ketua wanita di syurga. Jadi dia tidak ditangi didatangi haid, Maksudnya ditakdirkan oleh Allah lah dia beri satu kelebihan pada dia oleh Allah tidak didatangi haid. Jadi disurang lah kot Allahuakbar lah kalau ada orang lain Maksudnya satu kemuliaan Bagi dia lah, lepas apa bila dia tidak Kedatangan haid, satu maknanya Tidak tidak ada keluar tak keluar Benda yang kotor, darah yang kotor daripada dia Kemudian dia akan sentiasa Penuh lah dengan ibadah dia Puasa, semayang, dia akan penuh Selain itu tidak ada waktu yang Mana dia diharamkan untuk Puasa dan semayang dan baca Quran dan sebagainya Maka dia akan sentiasa beramal jadi dia satu kelebihan lah bagi dia Sebab wanita kalau yang datang haid kan Dia diharamkan solat, puasa, ibadah dan sebagainya Jadi berlaku satu kekurangan Pada setiap wanita lah nah, Hadis Nabi pun beritulah And, Wanita ni dibandingkan dengan lelaki Dia kurang sikit agamanya hmm, Ketika Siti Aisyah tanya Apa maksud kurang tu Nabi kata lah perempuan dia datang haid. Bila datang haid kan dia tak boleh nak semayang Tak boleh nak puasa, tak boleh membaca Quran. Jadi disitu kurang lah dia dibandingkan dengan lelaki tapi tidak pada Siti Fatimah lah. Satu kelebihan yang Allah bagi kepada dia sebagai Puteri Nabi SAW dan juga ketua wanita di syurga nanti Ulama menyatakan bahawa hikmah beliau diberi kelebihan itu Ialah supaya tidak ada sebarang waktu yang beliau lalui tanpa beribadah Soalan ke-8 Adakah haiwan juga punya ihaid? Jawapan Imam Jahiz rahimahullah menulis dalam kitab Beliau yang masyur kitabul hayawan Selain daripada manusia Ada juga beberapa jenis haiwan Yang telah dikenal pasti sebagai Makhluk yang turut mengeluarkan Haid Tetapi menurut Alamah al Syihabudin Ahmad Qasim Persamaan darah haid Mereka Dengan darah haid manusia hanya Dari segi keluar darah sahaja Tidak pada hukum haid yang lain seperti tempoh waktu, warna dan sebagainya. Maka haid bagi haiwan-haiwan ini dipanggil haid dari segi bahasa sahaja. Dia bersamahannya, maknanya dia keluar je dah lah. Tapi dia tak ada tempoh yang tertentu. Dan tak perlu dikaji pun lah. Tempoh dia berapa nanti nak tahu. Yang ni haid ke istihadah nanti haram semayang. Apa apa yang binatang tak perlu beribadah kan. Tidak, tidak ada taklif, tidak ada tuntutan untuk beribadah kepada binatang. Jadi dia keluar haid saja dia keluar darah tu dia anggap haid di segi bahasa. Sahaja. Tu yang dalam rajah itu ditulis tu kan. Anjing, cicak, unta, arnab, kuda, kelawar, serigala. Rajah haiwan yang berhaid. Keluarnya darah itu memberi manfaat kepada haiwan-haiwan tersebut kerana ia dapat menormalkan kembali tabiat badan haiwan-haiwan itu lantaran haid dianggap sebagai penyembuh dan sekiranya darah haiwan yang terkumpul terus tertahan dalam badan haiwan-haiwan itu nescaya ia akan mendatangkan kemudaratan kepada haiwan-haiwan itu maka keluarnya darah itu akan mensejahterakan yakni menormalkan kembali tabiat badan haiwan-haiwan itu sama juga kan dengan, dengan wanita kan darah tu kotor dia perlu dikeluarkan perlu dibersihkan menurut sains saya pernah belajar biologi dulu saya ingat saya lah dia height ni adalah disebabkan ovum ataupun sperma wanita yang tidak disenyawakan jadi dia akan keluar sebulan sekali dia tak banyak dia satu satu je lepas tu bila dia menunggu, dia akan menunggu untuk disenyawakan lah kalau orang tu dah kahwin dan ketika itu suami dia bersama dengan dia. Dan ketika itu sperma daripada lelaki bercantum bertemu dengan sperma ataupun ovum wanita. Maka di situ akan lahirlah janin terusnya jadi proses tu lah. Maka sebab tu perempuan yang kalau dia mengandung dia tak keluar haid. Itu menurut kajian sains lah biologi. Wallahumalam lah. Sekiranya tidak disenyawakan, sama ada perempuan itu belum berkahwin ataupun dia bersama dengan suaminya, bukan pada waktu yang subur, waktu yang keluar aa, sperma tersebut. Sebab dia keluar sebulan sekali dan nyawa dia pun tak lama, tak lama tak silap 48 jam, waktu itu dia akan mati. Bila dia mati bererti dia akan berubah menjadi darah dan darah itulah yang keluar darah itulah yang keluar sebagai macam uh, ovum yang matilah, ovum yang tidak disenyawakan, sperma wanita yang tidak disenyawakan, maka dia keluar sebab so, kalau dah mati dia, benda yang mati kan benda yang dah, ni, dia akan jadi bangkai, akan jadi busuk lah, kalau dah di luar apa ni, kehidupan kita ni sama juga dalam, dalam, dalam rahim wanita tu, ovum tu kalau tak disenyawakan dia akan jadi kita anggap sebagai matilah maka di situ dia akan keluar dalam bentuk darah Allah Alam itu dari segi sains sebab tu wanita yang kalau dia dah apa ni? mengandung ataupun dia berkahwin kemudian dia mengandung anak dia, tak, dia, dia jarang dia hate jarang sekali perempuan yang mengandung keluar hate berapa, tidak ada lagi sperma yang keluar ataupun sperma tadi telah pun selamat disenyawakan maka dia tidak perlu berubah menjadi darah untuk keluar lah tapi kita binatang ni pun mungkin macam tu dengan konsep dia Wallahualam ok terus kedudukan haib menurut kacamata masyarakat manusia sebelum kedatangan Islam peringkat awal-awal kitab ni dia banyak cerita tentang istilah, pengenalan tentang tarikh dan sebagainya lah Di permasalahan akan muncul kemudian jadi biasalah mana-mana kitab mana-mana pelajaran pun dia akan Buat pengenalan dulu Cerita sedikit, sedikit berkaitan dengan Haid Lepas tu nanti baru dia masuk tentang Permasalahan-permasalahan yang Apa ni? Berkaitan dengan Haid lah. Soalan ke-9 Ada orang menganggap Haid Sebagai suatu kehinaan Kaum wanita selalunya akan malu-malu Jika ada kaum lelaki tahu Bahawa dia didatangi Haid Boleh Ustaz jelaskan pandangan Islam Mengenai perkara ini? Jawapan Haid bukanlah satu perkara yang mendatangkan keaiban ataupun kehinaan bagi kaum hawa Bahkan ia merupakan suatu tanda kebaikan yang menunjukkan seseorang perempuan itu berada dalam keadaan sihat Tetapi kaum Yahudi dan Nasrani memandang haid sebagai suatu perkara yang mengaibkan Mereka bersikap melampau dalam perkara ini sama lah macam kita buang yang kecil, buang yang besar kan? Mereka kita buang yang kecil, buang yang besar tu perubahan yang ayam. Kan? Malah kalau orang tu tak tak boleh buang yang kecil, tak boleh buang yang besar sebulan. Nah ha, itu sudah masalah tu. Itu penyakit dan ada masalah, tak mungkin. Jadi kalau orang tu dia keluar dia boleh buang yang kecil dengan dengan biasa buang yang besar, maka itu kan satu satu kebiasaan satu satu keadaan yang sehat lah yang bagus. Sama juga dengan darah ayam ni. Berarti kalau keluar tu berarti satu tanda sehat lah. Bukan berhenti uh, Melainkan Siti Fatimah tadi lainlah Nak cerita kan uh, Itu dia special lah uh, Ini kebiasaannya wanita Kebiasaan wanita Dan bagi-bagi manusia Biasa semua kan Buang yang kecil, buang yang besar Dan benda tu normal Bukan menganggap satu Kehinaan lah Malah kalau orang tu Kalau tidak didatangi, Tak boleh buang yang besar Tak boleh buang kecil Itu ya, masalah problem Pada penyakit tu Sebab dalam badan kita ni Bila kita makan macam-macam benda kan. Jadi yang tak diperlukan oleh badan tu lah disisihkan, dibuangkan, dinyah tinja. Dinyah, macam apa tah bahasa sains dia? Penyah tinjaan tak silap. Menolong lagi kencing, menolong lagi buang yang besar, menolong lagi peluh, menolong lagi. Kalau perempuan ada ekstra sikit lah, menolong darah. Maknanya, kalau ikut sains tu, ovum yang tidak disenyawakan tu, dihilangkan. Dia buang melalui proses, haid lah. Dan juga bagi lelaki pun ada proses bekap kan Kumpul boleh. Kadang-kadang darah-darah kotor yang yang ada pada badan kita ni Boleh kita buang dengan proses bekap ha, Itu pun satu proses untuk membuang darah-darah kotor lah Tapi darah tu bukan di di, di di rahim lah Di di seluruh anggota kita kadang-kadang sakit kepala, sakit tu, sakit ni Setiap penyakit tu nanti boleh dihilangkan dengan bekap Sebab apa manusia ni dia Hidupnya manusia ni atas apa ni salah satunya antara punca dia maknanya pengaliran darah seluruh badan tu bagi dia hidup. Kita tengok kalau orang mati darah dia tak berhenti dah. ataupun orang yang stroke tengok orang yang stroke tu sebahagian badan kalau dia stroke tangan misalnya maka tak darah dah tak jalan dah dekat dalam dalam tangan tu sebab tu dia stroke. Jadi darah ni sebagai satu uh, unsur ataupun sebagai satu uh, penyebab lah kita ni hidup. Jadi darah dalam dalam darah tu akan mengandungi macam-macam kuman, macam-macam apa ni bakteria-bakteria ataupun benda-benda yang tidak diperlukan oleh badan kita dan dia akan berkumpul di permukaan kulit. Jadi dia dapat dibuanglah dengan proses bekap. Jadi perempuan dia proses atau pembungan darah tu mungkin dengan cara hailah wallahu alam. Golongan Yahudi bertindak menyisihkan kaum perempuan mereka semasa waktu haid Dengan mengasingkan tempat tinggal mereka dan tidak makan bersama-sama mereka Ini orang Yahudi kalau dia punya isteri dia atau siapa-siapalah yang haid Maka dia akan halau kedua di rumah, dia akan duduk kuong dalam satu tempat Dalam pondok, dalam gubuk ke Jadi, Dia akan biar di situ sampai lah selesai dia punya haid Ini orang Yahudi sebab apa dia menganggaplah lah haid itu sebagai satu yang kotor. Manakala golongan Nasrani pula mengambil sikap tidak menghiraukan waktu haid. Mereka bersetubuh dengan istri mereka walaupun semasa waktu haidnya dan tidak memperdulikan darah haid yang keluar. Ini lagi teruk. Ini melampau pula dah. Yang tadi melampau menghina perempuan yang ini. Melampau dari segi. Tak kira dah. Apabila kita melihat pandangan Islam mengenai hayat kita akan mendapati ajaran Islam adalah sederhana dan menepati fitrah semula jadi. Tidak terlalu ekstrim seperti kaum Yahudi dan tidak pula mengambil mudah seperti kaum Nasrani. Ia dapat dibuktikan daripada beberapa perkara. Yang pertama para sahabat radhiyallahu anhum telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara itu lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isna'u kullasyai'in illan nikah. Kamu boleh melakukan apa sahaja ketika datang haid kecuali bersetubuh. Di petik daripada kitab Buyutu wasabilil muhtadin. Buyatul Murstasin dan Sabilul Muhtadin wa qulubi wal ma'irah. Maksud dia sini bagi inilah bagi suami isteri. Jadi ketika isteri datang didatangi haid dalam tempoh tu maka Suami boleh bersama dengan isteri tetapi Tidak boleh Nikah ni dimasukkan nikah Di sini adalah bersetubuh Bersamalah bersetubuh Menjalankan apa tu Apa ni dipanggil Apa nama dalam bahasa Jima' lah ataupun Duhul atau bersamalah Selain apa ni Selain daripada tu boleh lah, Boleh bersama Boleh bersamalah boleh tidur bersama dan sebagainya tidak seperti orang apa ni orang-orang Yahudi yang mengasingkan menghalau wanita dia ketika haid dia asingkan di tempat lain ataupun tidak seperti Nasrani yang mana dia melakukan hubungan hubungan kelaminlah ketika walaupun dia tengah haid. Sebab so, masalah ataupun darah tu kotor dan nanti akan datang penyakit juga kepada lelaki lah kalau yang yang apa yang tidak mau ikut ajaran Islam ada juga orang Islam lelaki wallahu alam pun yang buat macam ni hukum ni haramlah. Dari segi hukum kalau lelaki mendatangi isteri ketika dah haid maka hukum ni haram. Jadi sebagai seorang isteri kita kena larang suami kita lah kalau suami kita apa ni dia nak sangat-sangat misalnya kan. Jadi kita kena bagi tahu dia lah. Hukum dia haram dan kita berkena mengelak juga. Kita tak boleh menyerah aje. Oh kena taat suami, tak apa suami minta ni kalau tak bagi ber tak boleh. Waktu ketika haid hukum dia haram kalau wanita isteri itu merelakan suami debat, berarti sama-sama tanggup orang itu haram jadi perlu diberitahu di, di dan dilaranglah bagi suami yang mungkin tak tahulah kan. menurut syekh I, imam muhammad razi fakhruddin di dalam kitab tafsirnya iaitu tafsir fakhruddin al-razi yang lebih kenali dengan panggilan tafsir kabir pada menafsirkan ayat 222 surah al-baqarah وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ تarkala turun ayat ini orang Islam pada masa itu telah berpegang dengan zahir bagi ayat ini ini iaitu mereka terikut-ikut dengan cara kehidupan orang-orang Yahudi Madinah mereka telah mengasingkan wanita ketika haid dengan cara mengeluarkan wanita-wanita yang berakhir daripada rumah dan telah melakukan beberapa tindakan yang keterlaluan seperti yang telah dilakukan oleh golongan Yahudi. Ada juga di kalangan mereka yang tidak ikut dengan cara kehidupan golongan Nasrani yang tidak ada pantang larang dalam masalah haid. Maka tidak lama kemudian beberapa orang lelaki Arab telah datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah berkata wahai Rasulullah cuaca telah menjadi sangat sejuk. Sedangkan kami kekurangan pakaian jika keadaan ini berterusan keseluruhan ahli rumah yang perempuan kami yang kedatangan akhir akan mati kesujukan. Nabi SAW pun menjawab maksudnya aku hanya menyuruh kamu menghindari diri daripada berjimat dengan isteri-isteri kamu ketika mereka kedatangan haid dan aku tidak menyuruh kamu mengeluarkan mereka daripada rumah rumah atau melakukan perkara-perkara lain seperti mana yang dilakukan oleh orang orang Yahudi dan Nasrani. Apabila orang Yahudi mendengar perkara tersebut mereka berkata lelaki ini yang di Nabi SAW ingin meninggalkan amalan urusan kita dan menyalahi kita. Menurut Ibn Qasir Rahimahullah Apabila Nabi s.a.w. selesai membaca ayat 222 22 Surah Al-Baqarah baginda s.a.w. saksarang Isna'u kulla sya'in illan nikah Kamu boleh melakukan apa saja yang Apa saja melainkan bersetubuh Seperti keterangan yang telah lalu Jadi Maknanya Kalau kita tengok Ayat quran tu secara zahir kan Fa'atazilun nisa' fil mahi I'atizal ni bermaknanya Mengasingkan jadi kalau kita hanya mengambil apa nie, uh, lafaz secara zahir ataupun memahami secara literal, bererti kita akan fahami bahawa wanita itu perlu diasingkan, seperti yang berlaku pada kaum Yahudi lah. Uh, ini salah satu daripada pengajaran yang perlu kita ambil yang dapat kita ambil di sini ialah kita tak boleh nak memahami Al-Quran ataupun Hadis dengan Pandangan kita ataupun dengan orang-orang yang bukan ahli di dalam memahami Al-Quran dan hadis Seperti yang berlaku pada zaman sekarang ni kan Baca satu hadis saja, oh, ni hadis yang kata macam ni tugas na'amat Baca Al-Quran ni tugas na'amat Jadi kita kita tidak boleh beramal terus menerus daripada ayat Al-Quran dan hadis Kita perlu bertanya kepada para-para ulama' yang memahami akan maksud Al-Quran dan hadis ini salah satu contoh dia lah ha, kalau kita tengok segi zahir maka yang tizal maknanya asingkan perempuan ha, jadi itulah yang berlaku kepada golongan Yahudi jadi akibat kita mungkin di Malaysia tak ada masalah di sana di di apa ni fekah ataupun hukum Islam ni berlaku untuk seluruh manusia seluruh dunia, jadi orang Islam ni ada di seluruh dunia ada negara-negara Islam tu yang sangat sejuk bila musim sejuk pada waktu winter jadi di situ ada faedahnya di dalam ketika bersama dengan wanita boleh memanaskan badan dan sebagainya. Kalau dibiarkan duduk di luar tu kan nanti mati kesejukan. Jadi bagi orang yang tak faham Al-Quran dan Hadis hanya melihat pada Zahir tidak mau berjumpa ulama. Itu bahaya dia lah. Maksudnya dia akan bertindak atau beramal dengan sesuatu yang sepatutnya tidak patut diamalkan. Ini satu contoh lah. Bukan masalah ni saja. Semua masalah agama. Jadi hari ni banyak kan jumpa hadis tu, ha, ni hadis ni kata macam tu, hadis ni kata macam ni, ayat tu kata macam ni, ayat kata macam tu. Ha, kita nak tugas beramal dengan berana. Ha. jadi ahli hadis, ahli Quran, kembali kepada Quran dan hadis kononnya. Ini semua satu penipuan, satu slogan yang mana, yang disebaliknya ada kebatilan boleh membawa kita kepada perusahaan, kesesatan dan sebagainya. Jangan terperdaya dengan ustaz-ustaz ulama'-ulama' yang ke dalam YouTube tu Semua tu sebahagian tu ya, Menyeru kepada Quran hadis-Quran hadis Beramal dengan zahir hadis Akhirnya boleh membawa kepada kesesatan Kita punya ulama' dah Dah selesai dah membahas segala Apa ni masalah fiqah Masalah tawhid Segala masalah lah ya, Yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis hukum-hukum Islam ni Dan telah pun tersusun empat mazhab yang diamalkan daripada dulu lagi ribuan tahun. Jadi kita tak perlu terpedaya terpengaruh dengan ustaz-ustaz yang baru muncul ni yang konon-konon yang mengajak meninggalkan mazhab, meramal kepada Quran dan hadis, itu semua boleh membawa kepada kesesatan dan kerusakan Jadi kita dah kita dah ada dah ulama kita yang pakar dalam memahami Quran dan hadis dan menyediakan kita satu hukum agama di dalam empat mazhab ni kita pilih salah satu dalam di Malaysia ni alhamdulillah Uh, Mazat Syafi'i lah, jadi kita perpogang Jangan kita terpengaruh, walaupun dia tu Pandai cakap, pandai buat lawak Muka dia handsome muka dan sebagainya Orang dengar pun terpengaruh Itu semua, ini satu pembohongan Jangan kita terpengaruh Saya bukan nak, nak apa nak, ni, anti dia orang Tapi, benda ni Bahaya, benda ni satu Satu apa ni Satu perangkat yang kita tak sedar. Kita tengok dia cakap, dalil tu Dalil ni, dalil tu, dalil ni, kita pun terpengaruh jadi bukan semua Al-Quran dan Hadis boleh dipahami, boleh diamalkan terus. Kita perlu, perlu melalui pahaman-pahaman ulama' Jadi di sini Islam tak suruh tak suruh apa, tak suruh kita halau perempuan di situ, tak suruh mengiktizalkan perempuan dan juga tak boleh juga kita bersama dengan perempuan seperti kemusnahan ni. Tapi sekiranya berlaku kita pergi luar negara, sejuk sangat kita dengan apa dengan suami kita boleh bersama-sama kecuali jangan bersetubuh sajalah. Saknak nak tidur sama-sama tak ada masalah. Nah, ini perlu perempuan pada pemahaman daripada ulama lah. insya Menurut Ibn Katsir dah. Nombor dua. Seorang perempuan yang meninggalkan sembahyang ketika haid dengan niat menjunjung perintah Allah Subhanahu SWT kerana sembahyangnya diharamkan kata orang yang berhaid, akan diberi ganjaran atas niatnya itu. Ini merupakan satu kemuliaan untuk mereka. Jadi, setengah-setengah orang ataupun syaitan ni dia pandai. Ketika datang hayat tu lah, tu nak rajin, nak baca Quran, rajin, nak, nak apa, nak semayang, rajin, nak puasa, time tu lah. Ha, jadi kita pun rasa, iyo, lepas tu ada pula ustaz dalam Youtube tu kata, tak apa, boleh baca Quran. Ha, berhal, apa ni, dalam, dalam mazhab dah kata, tu haram, tak boleh. Kecuali ada pengecualian terhadap beberapa kes lah. Ha, jadi jangan menganggap, oi aku tengah hid ni rugilah, tak dapat baca quran tak boleh semaya tahajud, tak boleh itu, tak boleh ini. Macam mana? Sebenarnya ketika dia datangin hid itu, meninggalkan sembahyang, meninggalkan baca quran itulah ibadah bagi perempuan. Itulah ibadah bagi dia. Ibadah ni bukannya satu perbuatan, ibadah ni adalah ketaatan. Allah SWT suruh kita taat. Allah Ta'ala tak, tak pandang pun, tak apa. Tak hiranlah dengan kita punya semayang, Quran, zikir kita. Allah Ta'ala tak hiran pun. Allah Ta'ala nak tengok kita punya ketaatan, Bila suruh, buat. Kalau larang, jangan buat. Jadi meninggalkan semayang, tidak semayang, tidak baca Quran, Disebabkan kita menerima hei Itulah satu ibadah yang besar bagi wanita. Tapi perempuan... Ah, apa ni iblis syaitan ni dia pandai time tulah dia nak hasut kita dalam tulah teringin nak baca Quran teringin nak sembahyang ah time tulah rajin. Jadi bila dah ada apa dah sembuh sakit habis malas pula tak nak sembahyang pula. Kena pula ada ustaz dalam YouTube tu kata boleh baca Quran kita baca. Boleh duduk masjid kita pun pergi masjid. Lepas tu bila time-time sihat tak nak pergi masjid pula. Ini semua syaitan tipuan-tipuan dia -tipuan kita kena hati-hati meninggalkan ibadah yang diharamkan ketika hey, itulah satu ibadah kita ingat betul-betul meninggalkan ibadah-ibadah yang dilarang ketika kita tanggungi hat, hey, itulah satu ibadah yang besar bagi wanita jangan ingat ibadah itu hanya dengan semayang saja. meninggalkan ibadah pun boleh jadi ibadah itu satu ketatat, dilarang kita taat soalan ke sepuluh Ustaz, adakah haram untuk melakukan perkara berikut ketika haid? A. Duduk dalam majlis ilmu B. Menggunakan barang-barang contohnya untuk memasak dan membasuh C. Tidur sekali dengan suami Jawapan A. Tidak diharamkan kepada perempuan yang berhaid Untuk hadir dan duduk di dalam majlis bersama-sama orang lain yang hadir Tak ada masalah Ketika haid pun kita boleh pergi belajar ilmu dia tak belajar ilmu di surau di masjid Nak pergi majlis ilmu di surau di masjid ha, Ok, di sini ada perincian sikit Kalau masjid tak boleh Masjid tak boleh Dan apa-apa bangunan yang bersambung dengan masjid Sama ada koridor masjid Tempat ambil hudu dia Kalau bumbung dia tu bersambung dengan masjid Tak boleh Ada beberapa orang ni Kawan saya seorang Kebetulan hari nak akak nikah tu Bakal si di sini hate sudah, salah Jadi kerana dengan, ter Terpengaruh dengan adatnya Takut orang kata apa Masuk juga masjid. Duduk di tepi koridor masjid duduk Dalam keadaan lahir Kesian, di dalam tengah-tengah Awal-awal lagi nak membina masjid Nak menjalankan perkahwinan Dah buat benda yang haram Tak ada masalah Perempuan kalau datang lahir kebetulan waktu nikah Duduklah dalam kereta ke Bukannya wajib perempuan tu datang Tengok akad tu kalau Tok Khadi nak pastikan kata betul ke kan Zaman sekarang ada proses nak kena apa, Suami tengok dulu betul-betul Betul ke ini, ini apa Bakal isteri takut tersalah orang dan sebagainya apa ah, Pergilah duduklah kita, pergilah tengok sekejap ah, Betul Nak juga datang duduk dalam masjid Akhirnya Elok-elok baru nak mendirikan masjid berdiri, Nak mendirikan rumah tangga Pertama sekali ketika akad tu Dah, melang, dah melakukan dosa buat benda yang haram Lepas tu, tak apa, ada ustaz tu kita boleh Ada ustaz ni kita boleh Jadi dia Dia dia tak pandang daripada mazhab dia lagi Dia pandang daripada yang ha, mula time tu dia nak ambil lah Benda-benda yang ringan Dia ada kita boleh ambil pendapat lain Tapi tengok, itu kalau berhentangan dengan ijma' Ulama' kita tak boleh ambil Yang kita boleh ambil tu Sekiranya ada Ulama' yang meringankan masih lagi Di dalam mazhab yang lain Ataupun pendapat-pendapat nombor dua, nombor tiga Tapi kalau dah ijma' tu masalah besar jadi masjid tak boleh Surau macam mana? Surau ada dua jenis surau Yang pertama surau wakaf Satu lagi surau bukan wakaf Macam surau saya kat bawah tu bukan surau saya lah Surau sini kan Yang kita belajar tu siang tu Itu bukan surau wakaf Jadi boleh datang Kalau surau tu ber berstatus wakaf Berarti dia tak boleh sama macam masjid Apa tu surau wakaf? Surau wakaf tu adalah seseorang ataupun individu ataupun kelompok ataupun badan ataupun kerajaan Yang memiliki tanah ataupun bangunan Kemudian dia ingin mewakafkan Mewakafkan ni maksudnya dia ingin memberikan sumbangan tanah tersebut atau bangunan tersebut Untuk dijadikan tempat sembahyang Dengan akad yang tertentu maka akhirnya surau tadi akan jadi surau wakaf lah walaupun masalahnya sekarang ni nak wak biasanya bila kita wakaf dia jadi masjid tetapi di Malaysia ni kita tak boleh ada lah bukan di Malaysia saja di mana-mana saja pun kita tak boleh nak wakaf oh, ada tanah ni wakaf jadi masjid lah nanti kan ada satu kampung ada 3-4 masjid pula jadi kalau dah ada satu masjid dalam dalam kampung tu maka tidak boleh lagi dia adakan dua masjid jadi sesiapa yang ingin mewakafkan tanah dia untuk dijadikan tempat semayang maka dia tak jadi masjid dia jadi surau tapi nama dia surau wakaf lah surau yang diwakafkan kalau status surau yang diwakafkan, ha, ini tak boleh. Kalau ada majlis ilmu ke, monita, tak boleh masuk. Status dia macam masjid juga, dia tak boleh masuk. Berjal, lalu jalan, tak ada masalah. Tapi kalau duduk menetap, itu tak boleh. Haram hukum dia. Tama, sekarang, kan, ha, sekarang dah modern dah, ada pet lah, ada tulah, ada nilah. lah. Darah tak akan mengalir lah. Dia ada setengah-setengah perintah tu, dia bersifat ubudiah. Dia bukan kira, ada ha, sebab tak sebab bersifat obudiah bermaksud mana kalau dah diperintahkan jangan menitak kita tak pernah menitak tak kira sebab apa tak boleh kalau berani kena kalau sebab tu kalau kita kita boleh mengelakkan sebab tu kita boleh apa ni, apa ni berbuat sesuatu untuk menghalang sebab-sebab yang menyebabkan tak boleh itu apakah boleh, boleh jadi boleh ha, itu kebanyak kita kena tengok. Lah. Ada setengah perintah tu berupa ubudiyah. Ubudiyah maksudnya kalau ada dilarang tu jangan masuklah. Senang cerita tak kiralah kita boleh. Kalau tak apa kita pakai pet 10 lapis apa dia tak pasal pakai seluar ketat-ketat ikat dia akan mengalih, pakai seluar plastik ke apa ke. Masalahnya ubudiyah yang dia dilarang kita ikut aja. Nanti dah sihat ke datanglah. Time sihat tak nak pula datang masih ilmu kan. Ah time sakit tambah itulah dia nak datang. Jadi bagi surau yang berstatus wakaf dan masjid, dilarang sama sekali lah kita masuk dan menetap kalau sekadar lalu saja tak ada masalah. Tapi kalau surau yang bukan berstatus wakaf, boleh ataupun majlis-majlis ilmu yang diadakan di tempat-tempat lain selain daripada surau, dalam lah, mana-mana saja, betul boleh. B tidak ada tegahan untuk Menggunakan barang-barang yang dipegang Oleh perempuan yang berahid Ketika memasak, membasuh dan sebagainya Jadi tak ada masalah buat kerja apa-apa Bukan berhenti perempuan itu kalau dah hid Habis barang yang dipegang semua jadi najis Bukan macam itu Cuma nanti adalah Dia punya apa uh, Kalau kita nak makan Ingat eh, nak makan, nak minum Nak tidur Tiga perkara ni kita nak buat Disunahkan kita beruduk Ketika nak makan Nak minum dan nak tidur Jadi Perempuan yang haid disunahkan beruduk Dan makroh kalau tak beruduk Makroh kalau kita makan Ketika kita haid tak beruduk Ataupun kita minum tak beruduk Ataupun kita tidur dalam keadaan tak beruduk Tetapi kalau kita tak nak makan Tak nak minum Tak nak tidur Diharamkan kita beruduk Kena ingat betul ni. Sebab benda tu satu dipanggil talaaq main-main. Sebab kita Buat apa nak wuduk? Memang wuduk kita tak sah pun. Jadi kita saja-saja nak ambil wuduk kita, hak hey, hukum dia boleh jadi haram. Pasal apa? Talaaq main-main. dia tak sah wuduk kita gigi kita ambil. Hey, jadi kita nak ambil wuduk apa? Melainkan tiga perkara tadi, disunahkan malah makroh kalau ditinggalkan. Makan, minum, tidur. Faham eh? Setakat nak pegang barang-barang, nak masak, nak bersebaju, tak ada masalah. C. Jika suami berseketiduran, berseketiduran, Dengan histeri yang berhaid, Dibenarkan berhimpit-himpit, Dan melakukan perkara-perkara yang lain dengannya kecuali antara pusat dan lutut. Jadi antara pusat dan lutut yang dimaksudkan itulah, kemaluan itulah. Dengan berdaulikan kepada firman Allah SWT yang lepas iaitu ayat 222 Surah Al-Baqarah, Islam telah menunjukkan cara pergaulan yang betul di antara suami dengan isterinya yang berhaid. Iaitu tidak menunjukkan perasaan benci terhadap mereka seperti golongan Yahudi dan tidak mengikuti syahwat seperti golongan Nasrani. Boleh tidur sama-sama nak mimpi ke nak apa ke tapi di antara pusat dan lutut jangan jangan kacau lah. Ya bagi yang dah kahwinlah. Yang, yang yang belum kahwin cepat-cepat sikit kahwin. Soalan ke sebelas? Kalau ada apa ni yang tak faham kita saya laju ni baca-baca baca-bacalah baca dan saya jelaskan apa yang mana yang patut. Kalau tengah-tengah tu ada yang bahagian-bahagian yang masih tak faham tu boleh dicatat lah, tulus tulis lah soalan-soalan boleh diselitkan tengah-tengah pun tak apa. Boleh pass dekat, dekat apa ni, dekat Tasha. Saya teruskan macam ni. Sebab saya rasa awal-awal ni dia, dia tak apa-apa complicated sangat. Nanti dah sampai tengah-tengah, nanti dia akan complicated sikit. Soalan ke 11 saya pernah mengalami keadaan keluarnya darah yang menyerupai darah haid Namun saya keliru sama ada ia darah haid atau tidak Boleh ustaz jelaskan masalah ini Jawapan Ada juga keadaan-keadaan yang tidak dikira berhaid walaupun seakan-akan haid Keadaan-keadaan yang tidak termasuk dalam masalah haid adalah seperti berikut Yang pertama lendiran Air atau keputihan yang keluar daripada kemaluan perempuan Lendiran, air atau keputihan yang keluar daripada kemaluan perempuan. Ini yang tak termasuk haid. Eh? Yang kedua, darah yang keluar daripada zakar seorang lelaki atau pondan, bukan khunsa, iaitu lelaki yang membuat pertukaran jantina. Ini masalah lainlah ni. ini orang yang sekarang apa, buat apa? plastik surgery dia bagi perempuan dan pondan tu kan yang dia bedah dia punya apa ni? Kemaluan dia tukar nak jadi perempuan, betul keluar darah. Itu tak dianggap hate Sebab dia bukan original, dia palsu. Tulen bang, tak palsu. Yang ketiga, darah yang keluar daripada dubur wanita. Dubur ni maknanya tempat keluar najis lah tempat keluar air besar tu. Kalau darah yang keluar daripada situ Walaupun keadaan keluarnya sama seperti darah haid pada sifatnya, warna, masa dan sebagainya Itu tetap bukan haid Kemudian darah yang keluar daripada faraj Bukan daripada rahim Seperti darah yang keluar disebabkan oleh kehilangan darah seorang wanita ha, Ini yang dah kahwin tahulah yang tak kahwin pun mungkin berlaku yang yang agak lasak sikit kan. Suka naik motor, naik bicycle, apa, pergi main, apa, main taekwondo ke apa. Wallahualam. Dia mungkin akan pecah benda itu. Dia akan keluar darah. Jadi itu bukan darah haid. Itu adalah darah disebabkan pecah darah. Seorang perempuan yang tersumbat lubang rahimnya dan keluar daripada duburnya darah yang warnanya seperti Haid rumput yang tersumbat lubang rahimnya dan keluar daripada duburnya darah yang warnanya seperti haid, ini pun bukan haid darah yang keluar kerana penyakit atau darah yang keluar semasa beranak, ini dipanggil istihadah dan nifas, ini bukan haid kesemua keadaan ini tidak dihukumkan sebagai haid kerana ia tidak bertepatan dengan definisi haid yang telah diterangkan iaitu darah yang keluar daripada pangkar rahim seorang wanita melalui kemaluannya ketika dalam keadaan sihat dalam tempo-tempo yang tertentu sedangkan darah-darah tersebut tidak keluar daripada pangkar rahim. Itu bagilah faham tak tu kan? Maknanya yang yang dinyatakan tu itu bukan haid. Terus. Boleh eh? Terus lagi ya? Eh? Boleh ke? Kalau ada boleh diselitkan tengah-tengah tak apa. Saya pun bukan pakar sangat dalam masalah haid ni. Saya pun orang kata proses nak belajar sambil mengajar. Jadi yang mana yang saya tak pasti tu saya akan akan refer semula lah pada ustaz yang karang buku ni ataupun ustaz-ustaz lain. Jadi kita boleh kongsilah. Saya pun nak belajar. Muslimat pun nak belajar kan. Jadi saya belajar sambil mengajar dan muslimat belajar sambil belajar. Al-Quran memang diharam untuk dipegang semasa tengah haid tapi apa pendapat ada pendapat yang cakap Al-Quran terjemahan boleh dipegang betul ke? ketika kita berhadas bukan hanya hadas besar malah hadas kecil ingat eh kita mau manusia ni lelaki sama ada lelaki ataupun perempuan dia ada kalanya diri kita berada dalam keadaan hadas iaitu tidak suci. Ada dua jenis hadas, satu hadas kecil, hadas besar. Dalam masalah menyentuh apa ni? Al-Quran ni ataupun uh, mushaf-mushaf ataupun tafsir atau terjemahan bagi al-Quran yang yang yang memang al-Quran saja, mushaf al-Quran. Itu hadas kecil pun tak boleh, hadas besar pun tak boleh, dua-dua haram. Kemudian dari segi Tafsir pula Dia ada terjemahan Ada tafsir Kalau terjemahan ni hanya yang biasa itulah Pimpinan Rahman dan sebagainya Kalau terjemahan Kita kena tengok Kalau kita nak kita, kita dapati Tulisan Al-Quran itu melebihi Daripada tulisan Melayu dia, terjemahan dia Berarti dia masih lagi dianggap Al-Quran, sama hukum dia tak boleh pegang tak boleh sentuh, tak boleh pegang, tak boleh bawa Dalam Mazhab syafi'i Tak boleh sentuh, tak boleh pegang, tak boleh bawa Apa-apa saja yang bersambung dengan Al-Quran Termasuklah kulit Al-Quran yang ada zip tu kan Kadang-kadang dia punya apa cover dia Yang ada dalam-dalam cover kulit tu atau ada zip Kita pegang luar saja kan Itu pun tak boleh Apa saja yang mana dia melekat dengan Al-Quran tu tak boleh Kecuali kalau benda-benda yang tak melekat dengan Al-Quran, misalnya, lidi-lidi, pembaris ataupun penunjuk Al-Quran, pen, pen, saya, kita, kita letak macam tu dekat Al-Quran, nah, itu tak apa. Atau kita selak kat Al-Quran tu dengan pakai lidi ke, pakai pen ke, pakai pembaris ke, itu itu tak apa. Kita pegang pembaris tu ataupun lidi tu ataupun pen tu, kemudian pen tu kena pada Al-Quran, kita selak-selak. Itu tak ada masalah, pasal apa, dia tak bersambung dengan Al-Quran. Tapi sesuatu yang bersambung dengan Al-Quran Yang lipat-lipat tu kan Yang macam tanda keras tu kat tepi tu Dia lipat itu pun tak boleh pegang Sebab dia melekat dengan Al-Quran Tidak boleh disentuh Dalam mazhab syafi'i Dan juga tidak boleh dibawa Maksudnya dalam beg Dalam beg kita ada Al-Quran Kita dalam keadaan tidak ada wudu Tak boleh bawa juga Sebab dalam mazhab syafi'i bukan saja tidak boleh menyentuh Tidak boleh membawa juga Ada dalam beg ni kita tak pegang Al-Quran tu. Al-Quran tu ada dalam beg. Beg tu kita galas kat belakang. Kita dalam kedatangan tak duduk pun tak boleh. Kecuali kalau dalam beg tu ada barang yang lain. Ada buku lain. Yang mana jumlah barang dan buku itu melebihi Al-Quran. Contohnya ada lima buah buku. Satu Al-Quran. Lebih kurang sama saiz lah, Buku dan Al-Quran. Dan buku tu lima buah. Berarti buku lebih banyak daripada Al-Quran. Kita boleh bawa dengan niat membawa buku. Dengan niat membawa buku, Tak kira dalam kotak, ke dalam beg, ke dalam plastik, ke ada campuran. Tapi kalau Quran dalam tu ada lima biji, buku ada sebiji, ah ha, tak boleh, lah. Ha. kita tak ada niat bawa buku, itu tak boleh. Kalau Quran ada, ada, ada, ada satu Quran besar, waktu ada satu lagi, satu lagi buku buku kecil-kecil je. ada sepuluh buah, tapi buku latihan yang kecil-kecil itu -kecil, kan ibu ni peso, sepuluh buah, tapi kalau Quran besar satu kalau kita timbang atau kita tengok ukuran dia Quran tu lagi besar daripada buku walaupun buku tu banyak 10 suku buah misalnya itu tetap juga dianggap membawa Al-Quran tak boleh, tak boleh nak niat bawa buku kena tengok dia punya kuantiti dan jumlah dia kalau barang atau buku atau benda-benda lain tu melebihi Al-Quran dalam beg kita boleh bawa dengan niat untuk membawa barang atau buku, tapi kalau tidak tak boleh tapi kalau darurat misalnya kita dalam beg kita ada Quran kita ada wuduk tiba-tiba kita batal wuduk kita itu tak ada masalah lah. kita, kita tak, tak ada tempat kan? kita nak apa tak ada tempat untuk kita letakkan benda tu misalnya kita tengah berjalan kan pergi KL nak pergi shopping dalam tu ada Quran takkan kita nak tinggal dengan tepi jalan kan jadi kita boleh itu darurat itu kita boleh bawa tapi kita kena segeralah mencari tempat untuk berwuduk supaya kita dapat bawa kalau tak ada wuduk, tayammum. Kalau tak ada tayammum, masih dianggap darurat lah Jadi jangan kita apa ni buang masalah dalam membawa benda tu. Kalau ada kawan kita yang sebelah tu dia tu kita pergi dia pegang. Itu dari segi membawa menyentuh dan membawa. Dua-dua hadas kecil lah, hadas besar. Tapi dari segi membaca, hadas kecil boleh baca tak ada masalah. Maksudnya baca tanpa lah Baca tanpa pegang. Maksudnya kita letak quran depan tu, dah orang apa ataupun orang lain letakkan lah, kita tak ada uduk kan. Ataupun kita dah ada uduk, kita baca-baca, tiba-tiba batal uduk kita. Kita boleh teruskan baca, tanpa memegang dan menyentuh lah. Dan kita boleh selak pakai pen ke, pembaris, ke, pakai lidi, tak ada masalah. Maksudnya, tapi kalau nak pegang, nak menyentuh, kena ada uduk. Tapi kalau hadas besar, baca pun tak boleh. Jadi dalam keadaan haid ke, nifas ke, istihadah ke, dalam keadaan cenob ke, hadah besar itu baca pun tak boleh. Kecuali kalau dibaca ayat Al-Quran itu dengan niat doa atau zikir atau wirid. Contohnya baca ayat kursi dengan niat untuk perlindungan, sebagai wirid untuk perlindungan, doa untuk perlindungan tak ada masalah. Ataupun doa, Rabbana, Atina, Pudunia, Hassanah tu, ayat Al-Quran kan, tapi dibaca dengan niat doa, itu tak ada masalah kalau ada besar tapi kalau surah-surah yang panjang macam al waqiah Yasin dia ni tak pernah tinggal kan baca surah al waqiah tiap malam dia nak kaya cepat jadi tiap malam baca jadi bila tu akhir hey, macam mana boleh baca tak boleh baca kalau dia yakin dia boleh memelihara niat dia daripada awal baca surah tu sampai habis dengan niat dia membaca sebagai satu birit silakan tapi kalau di tengah-tengah baca jadi dia mengalami niat dia berubah dia tak boleh kekalkan niat dia tiba-tiba dia macam terasa dia membaca Al-Quran itu ah, tinggalkan Kalau dibaca juga berdosa lah. tak Panjang kan surah-surah tu panjang Jadi takut niat kita tak dapat nak jaga niat kita Membaca tu kerana uh, Wirit ataupun Apa ni amalan-amalan lah Kecuali menurut pendapat Imam Malik Bagi perempuan yang hafizah Yang hafizah ni yang, yang menghafal Al-Quran Jadi nak hafal quran tu Mungkin makan masa 3 tahun 4 tahun jadi, tiap-tiap bulan kan, pastikan datang. Apabila datang Haid. Jadi, begitu khusus untuk perempuan yang sedang menghafal Al-Quran, yang mana khuatir akan terlupa hafalan-hafalan dia, dia boleh membaca demi untuk menguatkan hafalan dia. Itu khususan untuk perempuan Hafizah saja, menurut pendapat Imam Malik. Jadi tafsir atau terjemahan, tadi tengok eh, kalau melebihi 50% tu, yang yang yang Al Quran dia tulisan Al Quran dia, begitu dia dianggap sebagai al Quran. Tapi kalau tulisan Melayu ataupun tafsir, tulisan Arab, tapi tafsir, kan melebihi Al tulisan Al Quran tu, berarti dia dianggap bukan Al Quran lah dan kata saya tidak boleh pegang. Sebab dia macam-macam pattern dengan ada setengah tu, dia punya apa? tulisan Quran tu besar kat tengah, -tengah. kat tapi tepi tu kecik-kecik je dia tulis ha, berarti tu, di Quran tu lagi banyak daripada tulisan hmm, tafsir ataupun terjemahan, tapi setengah tu kadang tu, Quran dia kat tengah tu kecik je tapi tulisan tafsir tu banyak kat tepi tu kan kat bawah tu, ha, itu berarti boleh lah ok eh soalan seterusnya bab akidah Kawan non-muslim saya tanya Why you choose to become muslim? Why not christian and buddha? Bukankah semua agama Ajar kebaikan dan kasih sayang? Saya tak tahu jawab yang tepat Hmm? Bagi kawan-kawan kita yang bukan Islam Kalau dia tanya kenapa kita pilih Islam sebagai agama Kita kena terus terang dengan dia Kerana, kerana agama Islam adalah agama yang benar di sisi Tuhan Dan agama-agama yang lain seperti agama kristian pun berasal daripada Tuhan juga tapi Kristen yang ada sekarang ni kita pergi terlebukanlah Kristen yang yang asal yang asli. Nanti kalau masalah ni dia kalau dia nak berdebat, itu suguh dia pergi jumpa Zakir Naik lah. Kalau Zakir Naik ada, dia, dia suguh dibuka YouTube haa, tengok ke situ. Kalau dia nak berdebat antara Kristen dan Buddha kita cikitilah. Sekiranya kita ada ilmu lah kita cikita agama dia ada dua jenis agama dalam dunia ni ada dua jenis agama satu dipanggil agama samawi, satu dipanggil agama kairo samawi. Agama samawi ni bermaksud agama yang datang daripada langit. Yaitu agama Kristian, agama Yahudi dan agama Islam. Yahudi orang Yahudi ni agama dia agama yang benar. Orang Yahudi ni adalah cucu apa ni anak kepada Nabi Yakub semua. Ayah Nabi Yusuf pun yang di semua tu, daripada situ lahirnya orang Yahudi, keturunan Nabi Ishaq dan diorang ni adalah agama yang benarlah. Dan kitab kita, kitab Taurat yang original yang diturunkan kepada Nabi Musa. Cuma kitab kita tu telah diubah-ubah oleh orang-orang lah. Yang mana di dalam kitab yang original pun akan menyuruh apa ni, mereka mengikuti kitab kita yang akan diturunkan selepas ini. Dan di dalam setiap kitab kitab tu diceritakan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang original. Begitu juga agama Kristian. iaitu mereka ni adalah pengikut-pengikut apa nih Nabi Aisyah AS. Nabi Nabi Nabi kitab Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi seorang Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi tapi sekarang ni yang Injil dan Taurat yang ada sekarang di tangan Yahudi dan Salani itu yang ditersebar tu itu bukanlah kitab Taurat dan Injil yang asli yang original telah diubah-ubah oleh apa nilah apa daripada dia. Jadi kita kalau apa ni dia tanya macam tu kenapa kita menjadi seorang muslim maka kita kena jawab dengan tegas. Saya meyakini bahawa hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Ha, jadi kalau dia nampaknya apa buktinya Islam-Islam kata ini perlu kepada pengkajian yang mendalam lah. ya. jadi saya kalau kita pandai menjelaskannya kita, kita jelaskan kalau kita tak pandai kan, nak menjelaskan dia, panggil tangan sini ataupun carilah kawan-kawan yang mempunyai pengetahuan agama yang tinggi, atau ustaz-ustaz ke seorang-kawannya yang zakir naik itulah lah, itu tengok kat situ kan tak pun panggil tangan sini pun tak apa kita boleh jelaskan kat dia sebab kita nak menjelaskan dengan dalil, dengan hujah secara akli, secara logik itu kan Kalau kita pandai tak apa, kalau kita tak pandai Kita serahkan kepada yang ahli Sebab benda ni tak boleh dijelaskan dalam, dalam semenit, sepuluh minit Untuk um, untuk kita menjelaskan hanya Islam saja agama yang benar Yang satu lagi agama Wairus Samawi ni Agama yang selain daripada agama yang turun daripada langit Maknanya agama Hindu, agama Buddha dan macam-macam la yang sembah-sembah patung semua tu itu qadu samawi. Jadi dia orang ni kita kena gunakan akal lah sikit. Kita kena menggunakan akal lah dalam sifat 20 tu saya rasa saya dah ajar dah lah. insya kalau, kalau, kalau tak, tak ingat ataupun tak belum-belum belum belajar ataupun tak sempat belajar. Sebab saya tahun lepas kan kita awal-awal kita start pengajian tu satu Ahad tu sudah selesai lah pembahasan tentang masalah hukum logik, hukum akal membuktikan ketuhanan membuktikan bahawa Allah itulah Tuhan yang sebenarnya, Islam itulah agama yang sebenarnya tu dah dijelaskan. Tapi insya-Allah kita akan ulang balik nanti setelah selesai kitab peringatan manusia tu nanti kita akan buka balik kitab tauhid semula. Itu perlu ada penjelasan logik. itu kita pun kena pandai berbahas jugalah. Sekiranya berlaku perdapatan lah, Kalau tidak nanti Kita hanya jawab secara simple lah Bagi saya, saya yakin agama Islamlah Agama yang benar kerana Secara logiknya pun Kalau, kalau saya dah memikirkan Saya dapati Islamlah agama yang benar Kalau Dia nak tahu, dia ingin tahu Kita ajak dia lah Jumpa kepada orang-orang yang, -orang yang boleh menjelaskan Kalau dia hanya sekadar tanya macam tu je Itu salahnya lah. bagi tahu secara itu Saya dah yakin agama saya yang benar Cukup Kemudian dia akan tanya kan, bukankah semua agama ajar kebaikan dan kasih sayang? Jadi orang kadang kata ah agama sama sahaja, kan? Semua ajar kebaikan dan kasih sayang. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan dan kasih sayang. Ini pun perlukan kepada hikmahlah untuk menjelaskan benda ni kan. Satu perkara yang saya ingatkan jangan sekali-kali cakap semua agama itu sama. Islam sama je agama, yang lain semua sama je, Islam pun sama. Jangan cakap macam tu. Itu bahaya tu. Itu percakapan yang bahaya. Nabi kata dalam hadis al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Nabi kata dalam hadis, Islam itu tinggi dan tidak ada satu yang lebih tinggi daripada Islam. Tak boleh kita kata ah kamu semua sama saja. Kitalah orang Islam dia nak kata tu lain, dia dia punya pasal. Tapi kita jangan cakap macam tu dan kalau dia kata kita jangan setuju, kita tak boleh bersetuju. Kita tak boleh bersetuju, tapi kita kena bila dia minta bukti, kita kena jelaskanlah. Tentang masalah ajaran apa ni? Ajaran dia kita agama apa ni? Ajaran kebaikan dan kasih sayang. Agama ni bukanlah hanya sekadar hubungan kita sesama manusia sahaja Agama ni ada satu hubungan kita dengan Tuhan Satu hubungan kita sesama manusia Dari segi hubungan kita sesama manusia Jangankan apa ni manusia Binatang pun ada kebaikan dan kasih sayang Binatang mana ada agama Binatang pun ada kasih sayang kan? Jadi kita manusia pun ada kisah Itu adalah satu fitrah manusia yang Allah lahirkan Itu bukan satu ajaran agama walaupun dia itu termasuk dalam ajaran agama tapi inti ataupun pokok asas kepada ajaran agama itulah menyembah Tuhan itulah sebenarnya yang katakan agama agama bukan saja sekadar baik-baik sesama manusia tolong menolong sesama manusia kasih sayang sesama manusia itu hanya kebaikan itu sesama manusia agama ni dia ada cabang yang lebih besar yang lebih asas, yang lebih pokok iaitu penyembahan kepada Tuhan yang sebenar itu nama dia agama kalau hanya sekadar buat-buat baik saya itu itu tak bukanlah meliputi konsep agama yang secara menyeluruh itu hanya sebahagian daripada agama saja yang diklaimkan oleh agama yang lain itu sebagai agama juga. Islam memang mengajar agama ataupun mengajar kebaikan, mengajar kasih sayang Yang mana orang yang agama lain pun klaim dia pun ada agama dan agama dia pun mengajar kebaikan dan kasih sayang Tapi bezanya Islam dari segi agama lain, Islam ini melakukan penyembahan, pengabdian diri kepada Tuhan yang sebenar Tuhan yang layak, yang disembah, yang tidak ada Tuhan selain daripada iaitu Allah SWT bukan hanya sekadar kebaikan dan kasih sayang tak lengkap kalau kita kata agama itu hanya kebaikan dan kasih sayang itu hanya sebahagian daripada agama, so agama itu aspeknya adalah yang pertama imaniyah, kemudian obudiyah, kemudian muamalah kemudian muasyarah, kemudian hukumah, kemudian akhlaqiyah dalam bahasa Arab lah, kalau dalam bahasa Melayu dia, imaniyah itu adalah keimanan, kepercayaan kita kepada Tuhan itu yang paling asas, paling pokok Yang paling pokok lah Kemudian Ibadah, penyembahan kita Pengabdian diri kita kepada Tuhan Kemudian yang ketiga Mu'amalah, ha, itu baru masuk Bab jual beli Ataupun sewa-menyewa Hubungan urusan apa ni, Antara manusia, urusan ekonomi Kemudian mu'asyarah, hubungan sosial Antara sesama manusia Kemudian uh, hukumah, hukum-hukum Ha, di dalam aa, ketika menjalani kehidupan, ketika berurusan dengan manusia ada hukum-hukum tertentu seperti kalau apa ni melakukan kesalahan sekian akan dikenakan hukuman sekian itu hukumah ataupun pemerintahan. Pemerintahan ada raja, ada rakyat, ada puan khalifah, ada apa ni, governorship dan sebagainya. Nanti ada pemerintahan ataupun hukuman. Kemudian ada akhlakiyah Ada moral ataupun apa ni disiplin, ada akhlak di situ. Ha jadi agama bukan hanya kalau dia kata kebaikan dan kasih sayang berarti agama tu bagi dia hanyalah akhlak dan mungkin sosial mungkin atau muamalah urusan sama manusia saja. Ini eh, belum lengkap lagi benda tu agama. Tapi yang paling penting sebenarnya dalam sisi agama itulah yang dua tu iaitu imaniyah dan ubudiyah. Imaniyah dan ubudiyah itulah asas agama. Kalau sekadar hanya apa ni kebaikan dan kasih sayang tu itu tidak lengkap tidak boleh kita anggap itu sebagai keseluruhan agama jadi dia walaupun dia berkesan sayang dia buat baik, tapi dia duduk sembah patung tu apa gunanya, itu bukan berat agama tu dia menyembah sesuatu yang, yang tidak menciptakan dia, tidak memberi ya, uh, manfaat kepada dia, tidak memberi rezeki kepada dia patung yang tak boleh like buat apa-apa tu dia pergi sembah apa itu bukan agama namanya kita agama ni kita menyembah, mengabdikan diri kepada pencipta kita, kepada pemberi rezeki kepada kita, kepada yang memberi manfaat dan mudarat kepada kita cinta kasih sayang kebaikan tu sebahagian daripada cabang agama saja. Tidak boleh dikatakan keseluruhan agama. Dan kita boleh kata, okey kalau macam tu, kalaulah dia menganggap kasih kebaikan dan kasih sayang tu sebagai agama, apa salahnya kau maksud Islam? Islam pun ada kebaikan dan kasih sayang juga. Jadi tak ada masalah lah kalau kerana, Sebab engkau, kau tinggalkan Kau tinggalkan agama kau Kau masuk agama Islam Sebab dalam Islam pun Ajar kasih sayang Ajar kebaikan Apa masalah kau tak nak masuk Islam ha, Kalau kau hanya anggap agama tu Kebaikan dan kasih sayang Anggap namailah masuk Islam Islam pun ada Jadi tak ada masalah lah Kalau kau meninggalkan agama kau Masuk Islam sekejap Jadi ha, Jadi permasalahan Sebab dia tak nak sembah Allah ha, Itulah yang masalah dia ha, Itulah agama Dia nak sembah patung dia tu juga kan Yang kedua, bab solat. Ha, ada lagi? Bab solat, kalau... Apa tu? Kalau dua lelaki, solat jemaah. Kalau ke? Kalau... Kalau apa ni? Kalau kedua lelaki. Yang mana ni? Cancel, saya. Eh? Kalau dua lelaki solat jemaah, kedudukannya yang mana satu? A rapat, B jarak namakan imam. Ini jawapan dia A. Kalau ada ruang, jawapan dia A. Kalau tak ada ruang, jawapan dia B. Dua-dua boleh sebenarnya, tapi tengok keadaan. Tapi yang paling afdal, yang akan mendapat pahala berjemaah itu adalah A. Cuma nanti dia punya jarak dia macam mana, jangan tumad makmum tidak boleh melebihi tumad imam ketika berdiri dan jari apa ni jari ataupun tapak kaki makmum ataupun bahagian belakang badan tu tidak boleh melebihi imam ketika duduk dan sujud itu ukurannya sekiranya ada berpeluang untuk dibuat macam tu imam sebelah depan Makmum duduk belah kanan, belakang sikit Yang maksud belakang ni Tidak melebihi tumit ketika berdiri Dan tidak melebihi belakang ataupun jari Ketika duduk dan sujud Kalau lah dia tak duduk macam tu Padahal ruang ada Dia duduk sebelah kiri misalnya Ataupun dia duduk belakang yang macam Gambar Raja B tu Berarti solat dia sah tapi dia tak dapat Pahala berjemaah Solat dia Sah tetapi tak dapat pahala berjemaah Ugi Kecuali kalau dia misalnya, ini inilah mungkin kalau dapat bayangkan, bayangkanlah Apa ni lelaki tadi, yang si imam tadi sembahyang di celah-celah kiri kanan itu ada rak atau ada meja ke tak tahulah. Muhammad itu dia seorang je kat situ. Jadi makmum tu tak ada pilihan. Dia tak boleh duduk sebelah kanan rapat dan tak boleh duduk sebelah kiri rapat. Maka dia boleh pilih untuk duduk kedudukan B di belakang. Itu bagi lelaki dan lelaki lah. Misalnya kiri kanan dia tu orang ni dia datang masbu kan. Dia datang lambat. Ketika dia datang tu dah selesai semayang berjemaah dan ada beberapa orang yang masbu di situ katalah tiga orang berdiri. Tiga orang berdiri untuk menyambungkan semayang di sebab masbu jadi kita nak tepuk yang belah kanan tengok ini macam tak layak jadi imam tiang, nak tepuk yang belah kiri macam tak layak jadi imam tengok orang yang tengah-tengah ni eh ini macam alim, ni macam alim macam ustaz je, dia dia sekebar dia janggul ni kita nak lantik, nak, nak, nak dapuk dia lah nak, nak apa, nak, nak, bukan tepuk lah kita nak jadikan dia imam maka kita boleh berdiri dengan dengan, dengan gambar raja habis tu pasal apa dah tak ada dah tak ada ruang lah, kita nak duduk belah kiri dapat pun tak boleh sebab ada orang belah, belah kanan pun tak boleh, belah kiri pun tak boleh jadi boleh duduk B. Ha, itu tak ada masalah. Itu dipanggil aa, darurat lah. Cuma yang B ni adalah untuk kalau imam dia lelaki, makmum dia seorang perempuan. Macam suami isteri kalau semayang kan. Jadi suami duduk depan tu, isteri duduk belakang. Itu, itu B. Ha, itu untuk aa, yang imam dia lelaki dan aa, makmum dia perempuan. Misalnya suami isteri yang sama jemaah kan. Jadi suami duduk depan tu, isteri duduk belakang. Yang macam gambar raja B tu. Tak boleh duduk sebelah. Nanti kan tersentuh batal udu ni. Yang ketiga adakah mengambil upah berbekam itu haram? Habis tu macam mana dengan peralatan yang kita beli? Mahal. Takkan nak bagi bekam free. Siapa kata bekam haram ni? Ada fatwa ke? Kawan saya kata-kata jumhur ulama' Jumhur Ulama eh? Kawan tu siapa? Saya berpikir, uh, Presiden Kerohanian Ni mana UPM? Eh? Jumhur Ulama kata Mengambil upah berbekam itu haram Kalau dah kawan tu Guru Kerohanian Jadi saya pun kena saya kena cek betul-betul. Setakat ni saya tak pernah dengar lagi kata jumlah ulama mengatakan ambil upah bekal tu haram. Saya tak pernah dengar tapi kerana dia menguatkan dia punya apa, guru kerohanian tu. Ha, kalau guru jasmani tak apa lagi. Ini guru rohani ni bahaya. Jadi saya cek ke tengok. Wallahualam. Betul ke jumlah ulama kata macam tu. Saya tak pernah dengar lagi lah. Haa? Yalah, tapi kalau dia dah menganggap sebagai guru rohani Baik, kita kena respect lah sikit Kalau guru jasmani tak apa Bukan guru jasmani eh? ya. Yelah, biasanya Saya kena ni lah juga lah Takkan saya nak tugas Saya nak tugas kata, ah jangan jangan percaya saya dia kan Tak boleh saya cakap macam tu Mungkin dia, dia dapat tahu daripada Apa ni, orang lain juga kan Ustaz dia ke atau mana-mana Saya kena cakap tu lah Itu nanti saya tau aku dulu soalan ni bise tak pernah dengar lagilah. Nanti saya akan jawab kemudian sebab dia dah claim kata ada jumhur tu kita kena check. Kita tak kita tak perlu jawab soalan dengan satu-satu matalah. Ibn Abbas kata cukuplah orang tu dikatakan gila kalau dia jawab semua soalan. Imam Malik ditanya 40 soalan dia jawab 8, 32 lagi dia tawqof. Dan orang ni yang tanya bukan datang daripada UPM, datang dari seluruh dunia. Bukan naik ke Petah-Gebang, naik unta jalan kaki berumur bulan Jadi saya setakat UPM ni Saya boleh whatsapp je Nanti dapat jawapan Yang keempat adakah Sampai sekarang orang Yahudi mengasingkan Perempuan Haid dari rumah Nanti saya pergi tanya dia orang Boleh eh? Tunggulah saya tanya dia orang Setakat ni saya tak pernah Ada kawan yang Yahudi lagi Mungkin tak tahulah, nanti Tak pernah tahu pula Nak kena kaji juga ni orang Yahudi Susah juga, nanti saya cuba Check lah, saya cari jawapan Wallahualah, saya tak tahu Cuma saya tahu sikap orang Yahudi ni Biasanya dia istiqamah <laughs> Orang Yahudi ni dia Tetap dengan pendirian dia, degil dia na pastikan tu wallahu alam. Yang kelima kalau kita tak boleh tak tak boleh baca tafsir Al-Quran ke tak boleh tafsir Al-Quran. Kalau kita tak boleh tafsir Al-Quran atau hadis guna otak. Habis tu apa kegunaan otak? Bukankah Allah bagi otak dan akal untuk kita berfikir? Nabi SAW beritahu dalam hadis Barang siapa menafsirkan Al-Quran Barang siapa menafsirkan Al-Quran Dan kebetulan tafsiran dia itu betul Tetap berdosa Tetap berdosa Al-Quran itu bukan ditafsir menggunakan otak. Al-Quran itu ditadabur, direnungi ayat dia itu menggunakan otak. Jangan salah faham. Tafsir dengan tadabur, dengan tafakur. Allah suruh kita fikir itu... Afala afala afala itu bukan menafsirkan ayat, merenungi ayat-ayat Al-Quran. Jangan salah faham. Tafsir tak boleh. Tafsir itu adalah... Khusus untuk mufasirin yang mempunyai 15 jenis ilmu yang menguasai 15 bidang ilmu: ilmu logah, ilmu nashorah, ilmu balagh, mantik, mani, bayan, bad, ilmu nasih mansoh, ilmu asbabun nuzul, ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu fikah, ilmu apa ni usul fik, kemudian ilmu mustalahul Quran. Bahawa dia boleh menafsirkan Al-Quran Sekiranya dia tidak ada ilmu itu Dia tidak layak untuk menafsirkan Al-Quran Tetapi dia menafsirkan juga Al-Quran Dan kebetulan betul tafsiran dia pun berdosa Nabi kata Bukan saya kata, Nabi yang kata dalam hadis Yang dimaksudkan menggunakan otak, otak ni Bukan menafsirkan Al-Quran Kita merenungi ayat Al-Quran Tadabur, Tafakur comprehend, Ponder dia panggil apa? Pondering. Itu boleh lah. Faham tak? Itu memang tugas otak. Tugas otak tu Allah suruh kita tadabur, tafakur ayat Al-Quran. Bukan suruh kita tafsir. Tafsir ni ada ahli dia. Jangan salah faham. Dan kegunaan otak lagi. Itulah banyaklah kegunaan otak. Rasanya tahu kot. Faham eh? Faham? Haa? Jangan salah faham, Tafsir lain, Tadabur, Tafakur, Menggunakan otak untuk merenungi Al-Quran itu, Memang diperintahkan untuk semua orang. Bukan untuk menafsirkan Al-Quran, Menafsirkan hanya tugas ulama' yang, Yang diberi ilmu oleh Allah, Ilmu Tafsir. Dan satu lagi, Dari antara 15 itu, Ada satu lagi ilmu yang mungkin kita tak dapat kuasai, Iaitu ilmu Laduni ilmu yang direct daripada Allah yang Allah beri kepada para mufassir. orang o oh banyak lagi orang-orang yang alim dalam dunia ni tapi kadang-kadang dia tak mengarang kita tafsir. Sebab apa? Dia tidak diberi ilmu yang cukup untuk menafsirkan Quran. Dia mungkin muhaddisin besar, dia mungkin fuqaha besar, dia mungkin apa ni, dalam ulama tauhid besar, mungkin ulama nahwu dan sebagainya tapi dia tak tafsirkan Al-Quran. Sebab apa? Dia tak cukup juga. Orang macam tu pun tak tafsir al Quran, jangan kita nak tafsir kuat. Hanya orang tertentu sahaja. Kalau kita baca setiap buku tafsir, nanti dia akan cerita. Dia diberikan ilham oleh Allah SWT untuk mengarang tafsir. Dia akan diberi mimpi oleh Allah Taala Akan sebelum dia mengarang tafsir. Sebab dia dah cukup dah. Dan Allah memang nak dia mengarang tafsir. Maka dia pun mengarang tafsir. Tak semua ulama' dapat, dapat, dapat kelebihan macam tu. Imam Ghazali pun. Dia tak mengarang kita tafsir Quran sepenuhnya 30 juz. Ana hanya ada beberapa ayat saja yang dia menafsirkan mengikut ilham yang Allah bagi tapi dia tak pernah karang kita tafsir. Tak semua ulama karang kita tafsir. Adapun setengah ulama itu dia tak menggarang kita tafsir, dia hanya mengumpulkan dan menggabung-gabungkan kitab-kitab tafsir yang terdahulu, disusun dengan, dengan dengan dengan cara yang lebih baiklah. Dipilih daripada kitab-kitab tafsir yang terdahulu yang pernah dikarang oleh ulama terdahulu, disusun semula dalam bentuk yang lebih mudah berdifahami dan dia memilihlah pendapat-pendapat yang menurut dia menarik untuk dibaca dan sebagainya lah. Dia tak menafsirkan Quran setengah-setengah ulama tu yang menafsirkan Al-Quran ni hanya orang tertentu saja. ni tidak boleh bagi orang biasa Nabi sendiri melarang dalam hadir, walaupun betul tafsiran kita, berdosa dan otak ni hanya untuk memikirkan ataupun mentadabur merenungi ayat-ayat Al-Quran bukannya untuk menafsir Allah wa'alam jelas, yang ni siapa yang panjang ni bagus tanya banyak-banyak ni Soalan yang tentang bekam tu saya tahu aku dulu, seorang soalan tentang Yahudi tu pun saya tahu aku dulu lah. Tak pasti. Kemudian setiap hari Jumaat ada majlis taklim di Masjid Muaz bin Jabal. Kalau haid boleh hadir? Tak boleh bolehlah, jangan panik. Kalau haid boleh baca al-Quran dalam handphone. Walaupun ia ada tafsir. Haid baca pun tak boleh. Maksud baca ni baca sambil tak tengok, baca makna baca mulut je. Yang kita hafalkan contohnya surah Fatihah, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi tak tengok, tak tengok al Quran, tak tengok apa pun tak boleh, haram. Apalagi nak anak pegang al-Quran nak pegang handphone yang ada Mus'ah Berkenaan dengan handphone ni Yang ada Mus'ah dalam tu Ketika dia Apa ni Terpapar di skrin tu Dia sebagai Al-Quran Ketika dia Dalam Masih lagi dalam software tu men, Belum dia apa Belum di dibuka kan fail tu belum dibuka Belum terpapar di skrin tu Berarti dia pegang Al-Quran Maksud tandas pun tak apa Kata-kata duduk pegang pun tak apa Tapi kalau ketika dia dah apa Di skrin tu Nanti terpapar adalah apa ni, apa ni, muka surat yang ada tulisan Al-Quran tu, Ah, ha, nanti dia sebagai Al-Quran juga tu, jadi wudu, ada wudu, tak ada wudu, tak boleh pegang dan tak, tak boleh masuk dalam tandas itu hadas kecil tu yang tak ada wudu, ni kalau masalah ditanya tentang, boleh kalau hate jangankan dalam handphone, baca di mulut dengan menghafal pun tak boleh, haram faham tak ni? yang tanya ni dia ada baca, ada yang maksud baca tu, baca sambil melihat Al-Quran satu, dia tak pegang dia tak apa, dia melihat saja Al-Quran, Al-Quran tu memang terbuka di depan dia, ataupun ada orang bukakan, ataupun dia sendiri yang buka ketika dia masih ada wuduk dan ketika tengah-tengah dok baca tu dia terbatal wuduk misalnya akhirnya dia boleh teruskan bacaannya dia sambil melihat, tanpa memegang dan menyentuh itu satu kalau dia sambil macam dia, dia pegang Quran tu tak ada tempat lain dia pegang Quran tu tengah-tengah nak baca Quran tu untuk dia kena letak Quran tu simpan Quran tu di, di tepi dia tak boleh pegang lah tapi dia boleh teruskan bacaan sampai melihat lagi satu baca tanpa Al-Quran ataupun tanpa kertas tanpa buku tanpa handphone tanpa apa baca macam tu secara hafalan lah dia bacakan Bismillahirrahmanirrahim tak ada Quran depan dia, tak ada yang tak ada apa baca melalui hafalan itu pun tak boleh kalau hadas besar faham tak? kecuali kalau dia baca tadi dengan niat zikir atau doa atau wirid faham? kulhuallah misalnya nak baca kan dia afal kulhuallah, tak payah tengok boleh baca, kalau hadas besar tak boleh baca haram aku boleh dan haid termasuklah hadas besar tentang apa ni apa ni masjid taklim ni di di Mu'admin Jabal tu ada yang kata boleh ke ha tanya habis-habis tengok boleh tak angkat-angkat saya tengah heb ni saya, boleh ke saya datang dia halal ambil orang ke keluar koridor pun tak boleh apa-apa saja yang bersambung dengan masjid tak boleh duduk nah, duduklah kat luar tu tak ambil payung letak kat tempat parking tu kan duduk situ tak ada masalah Kebiasaan haid adalah tujuh hari Tetapi pada hari kelima Darah haid berhenti dan keluar keputihan Pada hari kelima itu saya berpuasa Tetapi pada waktu malam keluar haid semula Dan warna darah bukan merah Warna seakan-akan keruh Adakah dikira sebagai haid? Sah atau Tidak Puasa pada hari itu, kebiasaan haid adalah tujuh hari, tapi pada hari kelima saya, darah haid berhenti dan keluar keputihan. Pada hari kelima itu saya berpuasa, tapi pada waktu malam...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 Pasti bahawa darah haid itu dah berhenti Maka waktu terakhir bagi, bagi darah itu berhenti Kita dah mula wajib semayang Itu nanti ada pembahasan seterusnya dalam kita ni. Jadi kalau kita betul-betul dah pasti bahawa kita dah darah haid itu keluar aa, dan berhenti Maka kita diwajibkan untuk semayang Dan kalau semayang tu wajib berarti sah lah puasa kita dan apa ni ditulis kat sini pada hari yang kelima jadi kebiasaan ni tujuh hari jadi apa maksudnya di sini ditanya adakah keputihan tersebut termasuk dalam masih lagi darah, dianggap darah haid dan juga nanti malam tadi keluar pula kan lah, cecair yang yang bukan merah tetapi seakan-akan keruh dalam bab ni saya apa ni belum apa ni study dengan lebih mendalam sikit warna-warna tentang warna-warna darah haid ni itu saya kena tawakkuf dulu ni. Cuma secara umum saya kena boleh bagi tahu kalau dia yakin memang yang dah apa ni darah haid dia dah berhenti, berarti kalau dia dah mula ismayang, beri puasa dia pun salah, berarti bermulanya puasa tu pada dia dah suci lah sebelum subuh lah So ni dia kata pada hari kelima, tak dah berhenti, waktu pada hari kelima juga puasa. Maknanya haid berhenti terus puasa. Dia dia berhenti tu pukul apa-apa Sebelum sebelum subuh lah kot Hmm? memang pasti berhenti jadi perempuan ni dia tahu kan bila hari tu akan berhenti semua dia tahu lah ha? jadi bagi wanita apa ini, perempuan yang betul pasti kata ini dah dia pasti betul darah dia dah berhenti maka dah, kalau yang berhenti tu sebelum subuh berarti memang dia dah wajib, mula, wajib wajib semayang dan ketika dia berpuasa pada apa ni pada hari itu puasa dia sahlah. Cuma persoalan ni yang keluar yang warna putih ni dengan yang keruh tu, apakah itu termasuk haid? Ah, itu nanti saya tak ada jawab sekarang. Saya kena pastikan dulu. Cuma kalau dia dah pasti bahawa dia haid dia dah berhenti, maka dia wajib semayan dan puasa ketika hari itu sahlah kalau sebelum subuh. Tentang yang keluar putih dan keruh-keruh waktu malam ni nanti saya confirm kemudian. Kemudian boleh tak Ustaz terangkan tentang ya, apa tu Kawasan masjid yang dilarang untuk wanita haid masuk adakah kawasan Tangga masuk masjid tak boleh duduk juga Apa-apa yang bersambung dengan masjid itu semuanya Semuanya dianggap masjid lah Bumbung dia bersambung jadi kalau benda bumbung dia tak bersambung dengan masjid Kadang-kadang macam dia adalah koridor kan Dia Koridor untuk pergi tempat uduk misalnya kan Dan tempat uduk tu nanti ada satu macam bangunan asing pula Yang bumbung dia tak sambung dengan bumbung masjid ha, Itu tak apa Jadi kalau selagi benda tu bersambung dengan masjid Koridor ke tangga ke dia bersambung dengan masjid kan Berarti dia dianggap masjid kecuali kalau dia tu koridor yang mana dah tak berbumbung yang tak berbumbung kan koridor biasa kemudian dia membawa kepada tempat lain lah dan tempat lain tu di situ bangunan tu ada bumbung yang tersendiri ataupun tak ada bumbung juga tempat-tempat lain yang tempat uduk yang tak ada bumbung kan misalnya dan diputuskan dengan bumbung masjid ah ha, itu dianggap luar masjid ha. kalau di bawah bumbung masjid dianggap masjid lah ha kalau yang tak ada bumbung, itu putus yang, yang mana kalau disambung dengan masjid maka dia masih lagi misalnya koridor yang tak ada bumbung ha, jadi kalau koridor tu bersambung dengan masjid bawah berarti dia masih lagi ini koridor yang membawa kepada satu tempat yang lain panjang, kan, dibawa sesuai jalan tempat lain kalau koridor yang kiri dan kanan dan belakang tu kan, itu masih bersambung dengan masjid ada jenis koridor yang bersambung kiri, kanan, depan, belakang ada lagi sebelah satu, dia bersambung daripada situ juga, nanti dia akan membawa ke tempat lain. Kan? Boleh bayangkan tak? Jadi yang di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah belakang, sebelah depan, yang bersambung dengan masjid itu, itu dianggap sebagai koridor masjid. Ada bumbung ke, tak ada bumbung ke, nanti itu... Tangga yang bersambung dengan masjid tetapi diputuskan dengan tak ada bumbung. Tapi dia bersambung dengan masjid dah. Lantai dia bersambung dengan koridor masjid. Itu nanti nanti saya tanya. Nanti saya, tanya. saya pastikan. Maknanya tangga tu akan berkala misalnya tangga-tangga kecil, dua, tiga tangga, empat, lima tangga ataupun tangga yang panjang naik ke atas dan di tangga tu sambung dengan koridor masjid kan. Sebab dia akan sambung tu dengan masjid, dia akan sambungan koridor dulu. Apakah dan tangga tu tak ada bumbung? Apakah itu dianggap lagi masih masjid dan tak boleh duduk atau tidak? Itu nanti saya cek, saya tanya tengok ustaz saya setakat yang saya tahu setakat nilah koridor yang bersambung dengan masjid tepi kiri kanan belakang depan dan juga bangunan-bangunan yang satu bumbung dengan masjid berarti dia dianggap masjid. Nanti macam tangga tu tangga tu dia tak bersambung dengan masjid dia bersambung dengan koridor masjid kan. biasanya tangga tu akan bersambung dengan koridor masjid. Mungkin masjid tu tinggi jadi nak naik ke koridor tu pun ada tangga kan apakah itu masih lagi dia nak masjid atau tidak nanti ataupun tangga yang tinggi sikit nak naik tingkat 2 misalnya dan dia itu bersambung dengan koridor masjid tingkat 2 tu kan apa dan dia tak ada bumbung ataupun ada bumbung nanti saya tanyakan insya-Allah cukup tadi sampai soalan berapa tadi 11 12. 12, kita berhenti dekat 12 kan nanti 2 minggu lagi insyaAllah sambung pada soalan yang ke-12 tu dengan jawapan-jawapan apa ni yang tentang soalan-soalan ni nanti tengoklah nama pun tak ada di sini boleh-boleh tulis nama lah yang mana yang ambil balik soalan ni tulis nama bagi dekat Tasha nanti kalau saya dapat jawapan boleh whatsapp ke sms ke atau facebook ke apa ke yang mana yang belum dijawab lah nah Tasha soalan-soalan yang, yang belum dijawab tu tulis nama lah tulis nama dekat soalan tu nanti saya dapat jawapan saya turut apa ni Cukup eh Kita sambung soalan yang ke-12 pada minggu Akan datang insyaAllah Jadi uh, Sebelum kita tutup majlis kita ni Saya nak beritahu lah Saya cuba sedaya upaya untuk apa Menjelaskan yang terbaik Sebab saya pun tak pakar sangat dalam bad head ni Tujuan saya buka kelas ni pun Dengan saya pun niat nak belajar juga. Jadi, belajar sambil mengajar jadi bila timbul persoalan-persoalan tu nanti saya akan dapatkan jawapan daripada apa ni ustaz ustaz saya lah, sebab saya nak belajar saya sendiri nak belajar kitab ni dengan ustaz baru nak ajar, lepas tu tak tahulah berapa tahun bulan nanti nak habis jadi sebahagian mungkin saya dah faham so, pernah juga belajar dulu tapi tak pernah belajar detail jadi apa yang boleh saya jelaskan saya jelaskan, apa yang tak dapat saya jelaskan ataupun soalan yang tak dapat saya jawab Mungkin akan di... apa ni, Forward kepada minggu yang seterusnya lah. Akan diposponkan pada minggu yang seterusnya. Minta maaf lah di situ. Sebab masalah ni memang masalah rumit. Dan orang yang pakar atau mahir dalam Baq Haid ni pun tak ramai orang kan. Dalam kalangan para-para ulama pun, kalangan ustaz-ustaz pun tak ramai yang betul-betul pakar dalam Haid. Saya pun bukan nak jadi pakar lah. Nak, nak memahamilah sebab persoalan-persoalan banyak timbul. Jadi sambil apa ni, sambil mengajar di situ kadang-kadang Allah bagi kepahaman ke kita Ataupun timbul persoalan yang boleh saya dapatkan jawapan dia lah Jadi rasanya setakat itu saja untuk minggu ini Yang baik itu daripada Allah SWT Mereka tidak baik itu selama saya lah Jadi saya minta maaf lah kepada para para muslimat askirnya ada kekurangan dan sebagainya dan kita tutup majlis kita dengan kafarah majlis baharallahi hamdika shallu ala ilahe illa anta astaghfiruka wa tub ilaika subhanarabbika rabbil warahmatullahi wabarakatuh